Tévedtél, jeljezte meg Kán Morgáre fakó hangon, és mélyen a deleváti szemébe nézett. Őrpörő az imént azt mondta, a lépcső az aréna tetejére vezet. Nem oda vezetett. A delebáti persze nem válaszolt, valami nagyon érdekeset talált rongyos ingén, mert elmélyültem vizsgálgatni kezdte a szakadozott varrásokat. A csapóajtó alig egy pillanattal az előtt zárót lemögöttük, és most mindketten ott álltak egy félhomályos ketrecben. Nem voltak egyedül. Körös körül elefántnyi nagyságú vadálatot kevertek az ürülékkel kevert alomban. Lehettek, vagy tucatnyian. Az imént még mélyen aludhattak, ám a csapóajtó zárjának katanására egytől egyig lomhán fölemelték a fejüket. Lapos szőrös koponyájukból. Possz széles fekete pofájukból tűhegyes agyarak meredeztek az ég felé. Kút bikák voltak, a gladiátor játékokra összegyűjtött legvérmesebb vadállatok. Anomáda a fejét csóválta, mert szemernyi kétségesen volt a felől, hogy a szörnyetegeket napok óta éheztetik. Legalábbis úgy festettek. Van még ötleted? Kárm-Morgere hangjából nem szemrehányás, csak a kíváncsúság érződött. Mióta megtalálták a cella hátsó falából kivezető nyílást, a delebáti ötletei egyre rosszabbnak és használhatatlanabbnak döntek. Pedig a szökéssel nem sok gondjuk akadt. Őrpörő tisztába volt az aréna felépítésével, a helyiségek elhelyezkedésével, így persze azzal is, hogy hol vezet légcsatorna a cella falában. Kibontani a néhány vaskosabb kőtömbet eltávolítani csepnyi erőfeszítésükbe került csak. Annál több, hogy meggyőzzék a szikla cellába zárt társaikat, hogy igyekezzenek fedezni őket, amíg elvégzik a munkát, aztán meg arról, hogy tegyenek úgy, mintha mi sem történt volna. Mielőtt ők már a szikrázó csillagok alatt kúsznak a által mutatott irányba. A rabszolgák hitetlenül csóválták a fejüket, amikor Kám morgára közölte, hogy legkésőbb hajnalra visszatérnek, épp csak szétéznek kicsit odakint. A savószenő, akivel egy sziklalikba kerültek, nem szólt, gyanakó tekintettel méregette őket de mind végig meghúzta magát a háttérben. Tartott őrpörőtől, és nem kockáztatta meg, hogy még egyszer megszólítsa őket. A fogjuk egyikesen mert újat húzni a nomáddal, ezért engedelmesen teljesítették minden parancsát. Tessék, lássék, visszagörgették a köveket a lyuk elé, aztán oda sereglettek a megbontott falhoz, és reszketve várták, hogy megvéradjon az odzék felfedezzék a két fogoly szökését. Szétnézünk egy kicsit. Kánmorgár nem így képzelte éjszakai kirándulásukat. Előtté tován kikusztak az aréna árnyékából, egészen a sziget belsejébe vezető útig, de ott már olyan forró volt a homok, hogy jobbnak látták sürgősen visszafordulni. Ekkor merült fel a Delebátiban az ötlet, hogy fel kellene kapaszkodniuk az aréna tetejére, hogy alaposan szemügyre vegyék a citadella tömbjét. Anomát szónék ő beleegyezett, bár inkább az lett volna ínyére, ha egyenesen a bástyákhoz kúsznak, és keresnek maguknak egy áratot, amin bejutnak magába a citadellába. Felderítés, mondta az alacsony termetű Delebáti, és Gán Morgán csak vállat mond. Most azonban ott álltak fél csordányi kudbikával, talpok alatt a visszacsapódott ajtóval, melyet csak alulról lehetett nyitni. Szemük néhány pillanat alatt hozzászokott a holt halovány fényéhez. Azt hittem még tartod, jegyezte meg őrpörői halkan. Válaszként csak a nomád fekete tekintete villant egyet. A delemát is érezte, hogy arrébb lépjen. De csak módjával, mert éppen arról lopakodott egyre közelebb az egyik fenevad. Azt mondtad, bármikor szétfeszítesz egy ilyet, mutatott Kármorgára a ketreszvácsára. Most feszítsd, de lebálti. Én szívesen megmutatná a is, simogatta a veres szakálát, őrpörő. A gond csak az, hogy amint azt magad is láthatod, testvér, éppen ott heve előtte az a, ez a izé. Mindjárt nem fog. Kán előre szökkent, és mint a világ legtermészetesebb dolga lenne, az egyik kudbikához lépett. Aztán mielőtt a delebáti megnyikkahatott volna, szeliden tolni kezdte a több tonnás állatot. Bármilyen erő is szorult belé, a Kudbikát meg se tudtam de nem is ez volt a szándéka. A Kudbika ugyan eszeveszett fenevad kiéhezve, ám fenemód elbátortalanodik, ha cseppnyi félelmet sem tapasztal ellenfele részéről. Talán még a gényeibe is ivódott tapasztalat tette ezt, abból az időből, amikor nálánál jóval gyengébb teremtmények pusztították fajtáját istentelen villámló fegyverekkel. Ahogy a nomád noszogatni kezdte, zavarodottan felemelkedett melső lábaira, közben megmegszaglázta a hozzá képest parányi teremtményt. Az, társa dermet pillantásától kísérve, Elérte, hogy a kutbika szavarodottan felpattanjon, sörögvest hátrájan is néhány lépést. Éppen ennyi időre volt szüksége az apró, sivatag lakónak. Felocsulat meglepetéséből a rácshoz ugrott, s fogvacokval kezdte a vaskos fémrodakat. Derék karizmai megfeszültek, arca eltorzult az erőfeszítéstől. A következő pillanatban az egyik rács üveges csattanással ketté törött. A nomád elgondolkodva rázta fejét. Gyorsabban nem megy, kérdezte, és átpréselte magát a résen. Őrpörőjnek igyekeznie kellett, mert a kutbikák tompa agyában lassan derengeni kezdett, mi történik, s a felismerés elszánt támadásra késztette őket. Felhődültek. Hatalmas orlikaikból forró levegőt lövelve, melső lábukkal a rothadó almat kaparászva rohamra indultak. A delebáti egyébként is fürge mozgású volt, ám ahogy valósággal kis a rácsok között, az még önmagához képest is gyorsnak számított. A fenevadak dühötten rontottak mögöttük a rácsoknak. Mostantól én mondom, hogy merre megyünk, jelentette ki a nomád, és felpillantott a csillagokra. Sok időt veszítettünk. Üzennünk kell. Őrpörölj, azt a rosszul hal. Üzenni? Innen. Kármorgánra nem válaszolt, csak fejével intett a sziget és a part között tornyosuló istenség éjfekete tömbje felé. Az aréna fölött hirtelen kutbikák eszeveszett üvöltése harsont.